Бункер 17. 2345 рік. Рік 34-й. Соло просунув мотузку крізь ручки порожніх пластикових каністр. Вони забрящали і створили свою рідну мелодійну музику. Він взяв свою полотняну сумку і стояв там хвилину, почісуючи бороду, забувши щось. Що він забув? Погладивши груди, він переконався, що ключ у нього є. Це була давня звичка, якої він не міг позбутися. Ключ, звичайно, вже не був там. Він поклав його в шухляду, коли вже не було потреби замикати двері, коли не залишилося нікого, кого можна було б боятися. Він взяв із собою дві сумки порожніх банок із супом і овочами. Це ледь помітна частина величезної купи сміття. З бовними руками і кожним кроком, що супроводжувався брязкотом і гуркотом, він ніс свої речі темним проходом до променя світла в кінці. Щоб вивантажити все, знадобилося двічі піднятися по драбині. Він пройшов між чорними машинами, багато з яких за роки замовкли можливо, піддавшись спеці. Щоб відчинити двері, довелося пересунути шафу для документів. У бункері не було замків і людей, але й манекенів теж не було. Він потягнув за важкі двері, які завжди відчуваючи присутність батька, і вийшов у широкий світ, заповнений лише привидами і речами настільки жахливими, що він не міг їх згадати. Коридори були світлими і порожніми. Проходячи повз, Соло помахав рукою в бік камер. Він часто думав, що одного дня побачить себе на моніторах. Але камери давно перестали працювати. До того ж, щоб це сталося, його мало бути двоє. Один, щоб стояти там і махати рукою, інший – біля моніторів. Він посміявся над своєю дурістю. Він був Соло. Вийшовши на площадку, він відчув свіже повітря і тривожне відчуття висоти. Соло подумав про воду, що піднімалася. Скільки часу пройде, перш ніж вона дістанеться до нього? Занадто багато, подумав він. До того часу його вже не буде. Але було сумно думати про те, що одного дня його маленький будинок під серверами буде заповнений водою. Всі порожні бляшанки у великій купі біля полиць спливуть на поверхню. Комп'ютер і радіо будуть булькати маленькими бульбашками повітря. Це змусило його посміхатися, уявляючи, як вони булькають, а бляшанки плавають на поверхні, і йому вже було байдуже, чи це станеться чи ні. Він кинув обидві сумки з порожніми бляшанками через перила і прислухався, як вони з хрускотом впали на майданчик на 42-му рівні. Вони сумлінно викинули свою місію. Він повернувся до сходів. Вгору чи вниз? Вгору означало помідори, гірки та кабачки. Вниз означало ягоди, кукурудзу та купання картоплі. Вниз вимагало більше готування. Соло піднявся вгору. Він рахував сходинки, піднімаючись. «Вісім, дев'ять, десять», – прошепотів він. Кожна сходинка була іншою. Сходинок було багато. Вони мали всіляких сусідів, всіляких товаришів сходинок, як друзів по обидва боки. Більше речей, схожих на них. «Привіт, Сходинка!» – сказав він, забувши рахувати. Сходинка нічого не відповіла. Він не розумів мови, якою вони розмовляли. Дзвінкого співу самотніх чобіт, що брещали вгору-вниз. Шум. Соло почув шум. Він зупинився і прислухався, але зазвичай шуми знали, коли він це робив, і соромилися. Це був ще один з таких шумів. Він постійно чув речі, яких не було. Повсюди були насоси, і ліхтарі, які вимикалися і вмикалися за їхнім бажанням і вибором. Один із цих насосів протік кілька років тому, і Соло сам його полагодив. Йому потрібен був новий проєкт. Він робив багато однакових речей знову і знову, наприклад, стрих бороду, коли вона доходила до грудей, і всі ці проєкти були нудними. Лише одна перерва, щоб випити і сходити в туалет, перш ніж він дістанеться до ферм. Його ноги були в порядку, навіть сильнішими, ніж коли він був молодшим. Чим більше ти робиш важкі речі, тим легше вони стають, але це не робить важкі речі більш приємними. Соло хотів би, щоб вони були легкими з першого разу. Він обійшов останній поворот перед посадкою на 12-му, Вже збирався заспівати пісню про жнива, коли побачив, що залишив двері відчиненими. Він не був упевнений, як це сталося. Соло ніколи не залишав двері відчиненими, жодних дверей. У кутку біля поруч щось стояло. Це виглядало, як залишки матеріалу з одного з його проєктів. Зламана пластикова труба. Він підняв її. У ній була вода. Соло понюхав трубу. Вона пахла дивно, і він почав виливати воду через поруччя, коли труба вислизнула з його пальців. Він завмер і чекав на віддалений шум. Його не було. Незграбний. Він проклинав себе за свою забудьковатість і незграбність. Залишив двері відчиненими. Він уже прямував всередину, коли побачив, що їх тримає відчиненими. Чорна ручка. Він подягнувся до неї і побачив, що це ніж, встромлений у решитку. Зсередини, з глибини ферми долинув шум. Солона мить завмер. Це був не його ніж. Він не був таким забудькуватим. Він витягнув ніж і дозволив дверям зачинитися, а тисячі думок промайнули в його свідомості. Щур не міг зробити такого. Тільки людина. Або могутній привид». Він мав щось зробити. Він мав зв'язати ручки або заклинити щось під дверима, але він надто боявся. Замість цього він розвернувся і побіг. Він біг сходами, глечики брящали, порожній рюкзак болтався на спині, а в руці він стискав чужий ніж. Коли глечики зачепилися за поручні, мотузка заплуталася, і він двічі потягнув, перш ніж здатися і відпустити їх. Його нора. Він повинен був дістатися до своєї нори. Важко дихаючи, він поспішав, а дзвін, в вібрації чогось іншого порушували його самотність. Йому не довелося зупинятися, щоб прислухатися до них. Це був гучний привид. Гучний і твердий. Соло згадав про свою мачету, яка зламалася навпіл кілька років тому. Але у нього був цей ніж. Цей ніж. Він оббігав сходи, дуже боячись. Вниз до сходового майданчика. Не той майданчик. Тридцять три. Залишився ще один. Перестав рахувати. Перестав рахувати. Він майже спіткнувся, так швидко біг. Потіючи. Дім. Він зачинив за собою двері і глибоко вдихнув, поклавши руки на коліна. Піднявши з землі метлу, він посунув її крізь ручки на дверях. Це тримало тихих привидів на відстані. Він сподівався, що це спрацює і на гучних. Соло проштовхнув зламані ворота охорони і поспішив коридорами. Одна з ламп на стелі не горіла. Проєкт. Але часу не було. Він дістався до металевих дверей і підняв їх. Побіг всередину. Зупинився і побіг назад. Він сперся на двері і зачинив їх. Він присів і впирався плечем у шафу для документів, притиснув її до дверей, пролунав жахливий скрип. Йому здалося, що він почув кроки ззовні. Хтось швидкий, підкапав з його носа. Він схопив ніж і побіг, пробігаючи повз сервери. За його спиною пролунав скрип, метал об метал. Соло не був сам. Вони прийшли за ним. Вони наближалися, наближалися. Він відчував смак страху в його роті, як метал. Він побіг до решітки, шкодуючи, що не залишив її відкритою. Принаймні замки були зламані, заіржавілі. Ні, це було недобре. Йому потрібні були замки. Соло спустився по драбині, схопив решітку і почав натягувати її над головою. Він хотів сховатися, сховатися, як у дитинстві, а потім хтось вирвав решітку з його рук. Він махав на них ножем. Пролунав здивований крик. Жінка, важко дихаючи, дивилася на нього і казала йому заспокоїтися. Соло тремтів. Його черевик трохи зісковзнув по драбині, але він тримався. Він стояв нерухомо, поки ця жінка розмовляла з ним. І її очі були великими і живими, і її губи ворожилися. Вона була поранена, не хотіла завдавати йому болю у відповідь. Вона просто хотіла дізнатися його ім'я. Вона була рада його бачити. Вологість в її очах була від радості його бачити. І Соло подумав, можливо, що він сам був схожий на лопату або консервний ніж, або будь яку з тих іржавих речей, що валялися навколо. Він був чимось, що можна було знайти. Його можна було знайти. І хтось знайшов.